19. Лютий 1905 року. Східний Лондон. Сумнівів не лишилося. Фогель утік. Була восьма ранку. Ми з Гучем і Вайтлоу зібралися навколо дошки в тісній задушливій кімнаті, яку начальство виділило Гучу під базу для операції. Інспектор витер окуляри краєчком жилета. Отже, що нам відомо? «На сьогодні, – почав Вайтлоу із виглядом людини, впевненої у фактах, які викладає, – маємо двох свідків, що бачили Фогеля вчора вранці, але після опівдня він нікому не траплявся на очі. Приблизно о десятій він зустрівся зі своїм колишнім роботодавцем, містером Герцлем. За словами Герцля, Фогель хотів продавати йому готові ціпки. Згоди вони не дійшли, але Герцль попросив його повернутися зі зразками». Після цього, приблизно годину по тому, його бачив помічник-торговця залізом. Фогель придбав у них на шилінг азотної кислоти. «Скільки це?» «Кілька унцій», – відповів сержант. Помічник каже, що Фогель приніс власну пляшку, в яку й налили кислоту. «Навіщо йому така мала кількість кислоти?» – запитав Гуч. «Її не вистачить, щоб позбутися доказів». «Її використовують для полірування ціпків і держаків парасоль, над якими він працював», – пояснив Вайтлоу. «Вам не здається це дивним?» – запитав я. «Близько дев'ятої він убиває жінку, а за годину домовляється про поставки і купує азотну кислоту для роботи». Вайтлоу гемикнув. «Може, він не очікував, що тіло Бесі знайдуть так швидко, а може сподівався, що торговець залізом забезпечить йому алібі». Все це здавалося мені безглуздим. А його кімната не погодився я. Він лишив одяг і валізу і подався в біга? Навіщо так ретельно планувати алібі, а тоді тікати, маючи лише той одяг, що на собі? А може, не здавався Вайтлоу, він пішов до крамниці, щоб забезпечити собі алібі, але повернувшись і побачивши натовп, що зібрався біля будинку, запанікував і кинувся навтюки. Наші теорії Гуча не зацікавили. «Ви розпитали про поведінку Фогеля?» – звернувся він до сержанта. «Хтось узагалі бачив його схвильованим?» «Помічник стверджувати цього не може». Із кишені костюма Гуч дістав сірникову коробку і пачку Нейвікат, витяг сигарету і сунув у куток рота. «Завжди існує інша можливість», – сказав він, чиркнувши сірником. «Наш Фогель міг відчути до кори сумління. Може, кислоту придбав для того, щоб укоротити собі віку?» Вайтлоу заблимав. «Вважаєте, що він уже лежить десь мертвий?» «Імовірно», – відповів інспектор. «Хоча не можна бути абсолютно певними в цьому. Поки що. Наразі потрібно розпочати полювання, дізнатись, хто його друзі, перевірити схованки». Він махнув рукою в бік Вайтлоу і кивнув головою. «Призначаю вас відповідальним. Можливо, він спробує утекти. Ми мусимо впевнитись, що він не полишить місто. Потрібно розповсюдити його опис і виставити варту на всіх вокзалах і портах. Я домовлюсь про це із Скотланд-Ярдом». «Куди він, ймовірніше, попрямує?» – міркував Вайтлоу. «Сумніваюся, що він взагалі бував за межами її стенду». Євреї і мешкають і в Манчестері, і в Бірмінгемі, завважив Гуч. Він може мати там друзів або ж спробує видати себе за людину, яка щойно зійшла на берег. І якщо зайшла мова про порти, то він може спробувати щастя і купити квиток на корабель до Нью-Йорку, а він випустив до стелі цівку диму. Здається, всім євреям кортить потрапити до Америки. Що ж до вас, Вінгеме, дізнайтеся все, що можна про його фінансове становище. Чи позичав він гроші в когось іншого, чи затримував платню за квартиру? Після цього поговоріть із роботодавцем Бесі Драмунт. Побачимо, що він знає про долю своєї економки. І, що більш важливо, зберіть якомога більше інформації про його візит до будинку того ранку. «Розпитайте, що вона робила для нього. Чи збирала квартплату лише на Fashion Street 42, чи і в інших його будинках також?» Він указав на двері. «Ну, чого чекаємо? Покваптеся, джентльмени, ми мусимо знайти вбивцю. Рада допомоги бідним євреям займала пошарпану цегляну будівлю на Middle Sex Street. На вулиці стояло кілька бородатих чоловіків, притулившись до стіни». Їхня розмова урвалася, щойно я підійшов ближче. У старого за конторкою я запитав, як знайти відділ позик, і мене спрямували до погано освітленого коридору і порадили піднятися на третій поверх. Інших указівок не знадобилось, бо від самих сходів уздовж коридору до світла у відчинених дверях змією звивалася черга. І знову варто було мені наблизитись, балаканина стихла й і обірвалася. Кубло людських тіл на порозі відділу позик розступилося, пропускаючи мене. За дверима відкрилася кімната, завалена паперами, в якій стояли три письмові столи, по одному з кожного боку дверей, а третій між ними та вікном. Тож усі три клерки, що працювали за ними, сиділи обличчям до кімнати, до тих, хто заходив. Стіни навколо них до останнього дюйма були зайняті полицями з купами коричневих і сірих тек. З одних аж сипалися аркуші, інші були тонкими-тонесенькими, кожна запечатана вузликом брунатної мотузки. Вигляд у клерків був таким загнаним, як у працівників банку. Кожен був убраний у смугасту сорочку, кроватку, жилет, ярмулку і мав на носі окуляри. Молодшому я дав би років 70, а старший вже давно мав би спати вічним сном. На столах у клерків було ще більше тек і різних паперів, а перед ними сиділи чоловіки, що, як я здогадався, прийшли по фінансову допомогу. Проте своєю поведінкою нагадували радше про хачів при дворі короля, аніж претендентів на позику. Третій клерк, той, що сидів за столом навпроти дверей, повільно майже зі скрипом піднявся зі стільця і звернувся до мене. «Чим можу допомогти, констаблю?» Англійською він говорив із сильним акцентом, як і Якштайн. Навколо плішивого куполу його голови, прикритого ярмулкою, сяяв тоненький німб сивого волосся. Напевне, він старший у кімнаті. Перед ним не сиділо ніяких претендентів, замість тек на столі лежала величезна книга з позолоченим обрізом, розгорнена приблизно посередині, на сторінці з колонками цифр. Утім, утомлене обличчя і потертий одяг виказували, що він просто перший серед рівних. Функціонер, а не уповноважений. Мені потрібна інформація про чоловіка, який міг отримати у вас позику. Чоловік почухав шию. Зазвичай ми не розголошуємо інформацію щодо наших позичальників. Вам краще поговорити з містером Зебагом. Де я можу його знайти? Сюди, будь ласка. Я вийшов за ним, ми пройшли коридором. Він зупинився біля одних із дверей, постукав, відчинив і просунув голову всередину. «Містер Зебах, вас хоче бачити констебль!» Пролунала неясна відповідь, старий відчинив двері ширше і пропустив мене в кімнату. Вона була ідентичною тій, яку я щойно полишив. Окрім того, що тут стояв один єдиний стіл, а за ним сиділа одна єдина людина, силий чоловік із сивою ж бородою в темному костюмі та окулярах півмісяця. «Чим можу прислужитися констеблю?» – промовив він кивком, відпустивши старого. «Двері за мною зачинилися». Ізебах повернув на своє місце, зняв окуляри і поклав їх на сто з паперів. «Констебль Віндгем, відрекомендувався я». «З відділку на стріт Ми розслідуємо вбивство». На обличчі його промайнув вираз жаху, який буває у банкірів, коли вони чують щось таке, що може завдати шкоди бізнесу. «Вбивство?» «Убито місцеву жінку. Ми підозрюємо чоловіка на ім'я Ісраїль Фогель». Зебах посмикав бороду. «Не пригадую, щоб у нас працював хтось із таким прізвищем». «Ви хибно мене зрозуміли, сер», – пояснив я. «Ми вважаємо, що Фогель прибув до країни з Росії приблизно шість місяців тому і оселився на Фешн-стрит. Спочатку він працював на чоловіка на прізвище Герцль, виготовляв ціпки й парасольки, але зовсім недавно відкрив власну справу». «І ви припускаєте, що він міг отримати від нас позику?» «Саме так». «Це має сенс». Він узяв окуляри і начепив їх на ніс. «Наша політика дозволяє давати позики лише тим, хто проживає тут шість місяців і більше. Ми можемо перевірити записи». Він підійшов до дверей і відчинив їх. «Містере Шофере!» Він підвищив голос так, щоб його почули в іншому кінці коридору. «Чи не могли б ви підійти, будь ласка?» Він повернувся до столу і знову сів. «Бажаєте чаю?» Двері відчинилися саме тієї миті, коли я ввічливо відмовився, і ввійшов уже знайомий старий клерк. «Містере Шофере, принесіть мені нову книгу-позик за...» – він обернувся до мене. «Коли, ви кажете, він відкрив свою справу?» «Можливо, минулого місяця». Зебах знову звернувся до клерка. «Книги за останні два місяці, будь ласка, містере Шофере». Старий кивнув і вийшов. «На це знадобиться кілька хвилин», – вибачився Зибах і продовжив, мабуть, щоб уникнути незручної тиші. «Ця нещасна жінка, жертва, вона була єврейкою?» «Ні», – відповів я, – англійкою. «Тобто християнкою», – виправив він. «Прошу». «Можна бути євреєм і англійцем, констеблю, як я». «А вже ж», – квапливо сказав я. «Я не хотів, просто в цій частині міста більшість євреїв – іноземці». «Так, ваша правда», – з усмішкою погодився він. «Іронія в тому, що більшість із них теж сумніваються, що можна бути водночас євреєм і англійцем». Він відчув моє збентеження. «Наші східні брати», – пояснив він, – «можуть суворо дотримуватись релігійних практик. Якщо запитати у половини чоловіків у черзі за дверима, то вони з огидою скажуть, що ми, британські євреї, стали слабкими, недбало виконуємо свої релігійні обов'язки». Хоча це не заважає їм користатися нашими грошима. У двері постукали. Увійшов клерк, шофер, із великим чорним грозбухом. З глухим стукотом поклав його на стіл зибага і вийшов. Його ім'я Фогель, кажете? Так, Ізраїль Фогель. Він поправив окуляри, відкрив книгу і почав гортати сторінки. Брови зійшлися над переніссям. «Фогель, Фогель, Фогель», – він перегорнув чергову стрінку. «Ага, ось, Фогель, Ісраїль». Він усміхнувся, обличчя осяяла радість адміністративного успіху. «Ви мали рацію, він отримав позику три тижні тому». «Чи не можете сказати скільки?» «Три фунти, але не готівкою, а інвентарем». «Інвентарем?» Так, до готівки ми звертаємось як до останнього засобу. Надаємо перевагу інструментам, які можна забрати, якщо за них не розплатяться. До нас може звернутися кравець, і ми купимо йому швайну машину чи щось таке. У випадку фогеля ми придбали кілька інструментів для робіт по дереву, а саме лищата, пилку, довбню і набір зубил. А молоток? Зебах звірився з записами на сторінці. Ні, він серед інвентарю не значиться. Це не означає, що то був не фогелів молоток. Він міг придбати його окремо. А як він мусив вам виплачувати, поцікавився я. Він був зобов'язаний виплачувати зі своїх прибутків один шилінг і шість пенсів щотижня. І він не затримував виплати? Зебах знову схилився над грозбухом, провів пальцем по стовпчику з цифрами. Досі не затримував. Остання виплата була у четвер. «А що станеться, якщо він спізниться з грошима?» Зебах почухав підборіддя. «Усе залежить від обставин. Якщо він повідомить нам причину, ми можемо переглянути графік виплат. Якщо він просто не платитиме і ховатиметься, ми заберемо інвентар у присутності довіреного свідка, чиє ім'я зазначене в записі пропозику. Це не поручитель як такий, а зазвичай шанований член громади, який може поручитись за цього чоловіка». І хто був свідком у Фогелевому випадку? Зебах звірився з книгою і раптом перелякано прикрив рота рукою. це вже дивно. Що? У випадку Фогеля довірним свідком є жінка ще й іншої релігії, місіс Елізабет Драмонд